Encara al Saló Isabelí, mirant per la finestra del balcó cap a la dreta, veuràs el campanar de l'església de Sant Esteve. Durant segles, els campaners tocaven amb el temps per escampar tempestes i pedregades i invocar protecció cap a les conseqüències d'aquestes, un ritual d'origen pagà que va adoptar i adaptar al cristianisme. Aquest toc consistia en batallades ràpides que alternaven dues campanes de forma regular. La durada del toc, així com la seva intensitat i velocitat, depenia de la duresa de la tempesta. En Xavier Pallàs, expert en els secrets de les campanes, va escriure un article titulat «La campana del Tro", en el que explica com el 4 d'octubre de 1598 el campanar de Sant Esteve va començar a tocar amb el temps amb la campana de les hores, també coneguda per campana del Tro. «La mala fortuna», diu l'article, «feu que, mentre la feia sonar, el rellotge de l'església accionés el martell de gravetat per marcar els senyals horaris. En ser colpejat el bronze en dos punts al mateix temps, es va produir el trencament de la campana». Olot s'havia quedat sense els senyals acústics de les hores. La campana es va substituir al cap de dos anys, al 1600, i és la que encara hi ha avui en dia. Al campanar de Sant Esteve també li han caigut llams en altres ocasions, com el 1847, que va causar desperfectes a l'edifici, o el de 1895, un llam que es va subdividir en diversos entrant a diverses cases i causant força malmesa i espant. Al 1997, encara, un llamp va espatllar el seu rellotge deixant-lo parat durant diverses hores. Les inscripcions de les campanes de l'església de Sant Esteve no diuen res dels llamps, però altres sí que ho fan i, per exemple, porten escrit en relleu missatges com «A fulgure tempestate peste fame et velo libera nos domine», que significa «allibera en senyor del llamp, de la tempesta, de la pesta, de la fam i de la guerra». Fidel es boco, morto es ploro, es fugo, festa la ete fico, que significa crido als fidels, ploro els difunts, allunyo la tempesta, alegro les festes. O la més específica, fulgure et tempestate libera és a dir, allibera'ns dels llamps i la tempesta. Tan important era el toc de mal temps que en el contracte de cessió dels terrenys per construir el convent del Carme d'Olot l'any 1565, una de les clàusules obligava els carmelites a fer el toc de mal temps dient que a tota hora i quan tronarà o hi haurà senyal de mal temps que hagen de tocar una campana o moltes campanes, tant quan l'utró o senyal de mal temps durarà. Tocar a mal temps era una activitat de risc, ja que els campaners i campaneres s'exposaven moltíssim a que els caigués un llamp. Molts d'ells han mort en servei mentre es feien el toc de mal temps, com ara la campanera de Mayol al 1912, la de Santa Maria de Junqueras al 1935, o els dos campaners de Canelles a Navata. Pots anar a l'alcova del Bisbe i posar la pista número 5.